Під деревом зеленим або Мелстовський ХОР ТОМАС ГАРДІ. ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. ОСІНЬ Розділ Перший. УЛІС ПОГОРІХИ У своєму кращому костюмі. Та, аж сяючи від щастя, Дік увірвався до вітальні фенсі. Була друга година у п'ятницю. Якраз напередодні того дня, коли Фенсі збиралася їхати до батька. У школі робили генеральне прибирання і дітей відпустили раніше, оскільки в суботу вони не вчилися «Фенсі, як добре, що ти вже звільнилася!» «Розумниця кульгає на передню ногу, а без неї у мене робота стоїть, тож я вирішив зробити собі сьогодні вихідний і зайти по тебе Ходімо по горіхи!» Дівчина сиділа біля вікна у своїй маленькій вітальні з ножицями у руках А на колінах у неї лежала блакитна сукня По горіхи? іду Іду-йду!» Але хіба що через годину? Це ж чому? Коли нам ще вдасться провести цілих півдня разом? Я збиралася одягнути цю сукню в неділю у Ялбері. Приміряла, а вона так погано сидить, що я просто мушу її трохи підшити. Казала ж шкравчині шити точнісінько по викрійці, що я їй дала. Та де там? Зробила, як сама знала. І тепер я в цій сукні схожа на опудало. А довго тобі ще? Розчаровано поцікавився Дік. Ні, ще трішки. Пуси тут біля мене, милий, я шитиму і розмовлятиму з тобою. Дік сів, розмова йшла жваво, а Фенсі вправно орудувала ножицями та голкою. О пів на третю Дік почав розбавляти свої репліки періодичним постукуванням по нозі палицею, яку він вирізав з паркана по дорозі сюди. Фенсі далі підтримувала бесіду, але іноді відповідала так не до ладу, що було очевидно. Сукня на колінах зараз цікавить її значно більше. Годинник пробив третю. Дік встав зі стільця, пройшовся по кімнаті, заклавши руки за спину, оглянув усі меблі, зіграв кілька нот на фізгармонії, зазирнув у кожну книжку, яку тільки зміг знайти, а потім погладив фенсі по голові. А вона й далі шила. Годинник пробив четверту. Дік неспокійно пройшовся кімнатою і непомітно позіхнув. Перерахував усі сучки в столі і позіхнув, уже не криючись. Перерахував мух на стелі і позіхнув на весь рот. Заглянув на кухню і в комірчину, де мили посуд. І так досконало вивчив принцип будови насоса, що міг би лекції читати на цю тему. Повернувшись у кімнату до фенції і побачивши, що вона ще не закінчила, він вийшов на город та оглянув рядки з капустою і картоплею, зазначивши про себе, що по них чомусь явно видно жіночу руку. Висмикнув кілька бур'янів і знову зайшов у будинок. Годинник пробив п'яту, а фенсі все шила. Дік спробував прибити муху, здер усю кору з палиці, врешті, остаточно зіпсувавши її, кинув у комірчину, взяв кілька акордів на фізгармонії, від яких аж вуха в'яли, а потім випадково перекинув вазу з квітами. Вода струмочком побігла по столу і закапала на підлогу, утворивши там невеличке озерце. Декілька кілька хвилин задумливо водив по ньому носком черевика, аж поки воно не стало нагадувати картину Англії та Уельсу «Знаєш, діку, зовсім не обов'язково було влаштувати такий безлад» «Мабуть, таки не обов'язково» він, він підійшов до блакитної сукні і зміряв її ненависним поглядом Потім йому в спала на думку одна ідея «Фенсі!» «Що?» Ти ж казала, що завтра в Ялбері весь день будеш у сірій сукні і ввечері, коли я проситиму твої руки у містера Дея, теж будеш у ній Так, казала А в Блакитні тільки у неділю? Тільки у неділю Але ж, Люба, у неділю мене в Ялбері вже не буде, тож я її не побачу Ні, але після обіду ми з татом підемо до церкви в Лонг-Падл. Там буде багато людей і всі дивитимуться на мене А в цієї сукні геть кудишні комірець я й не помічав, і сумніваюся, що хтось інший помітить Можу і помітити Тоді чому б у неділю знову не одягнути сіру? Вона нічим не гірша за блакитну Можна було б звичайно, але вона й близько не така гарна Блакитна коштувала вдвічі дорожче, і крім того, не можу ж я в одній і ті самі сукні ходити два дні підряд Тоді одягни ту, що в смужку Можна її, або чорну «Так, можна й чорну, але мені хочеться одягнути таку, якої вони ще не бачили». «Зрозуміло, зрозуміло», – сказав дік голосом, у якому любовні нотки перемішувалися з неприхованою досадою, а про себе подумав. «Я чоловік, якого вона за її словами кохає понад усе на світі. Мушу миритися з тим, що половина мого вихідного йде куту під хвіст, бо у неділю їй конче треба одягти сукню, яку спокійнісіньку можна замінити на будь-яку іншу. Просто тому, що їй, бачите, хочеться покрасуватися перед лонгпадлськими чоловіками А мене ж там навіть і не буде Тож у тебе є три сукні, які цілком підходять для мене Але аж ніяк не годяться для вибагливої публіки лонгпадла Підсумував він Не в тому справа, Діку Так, я хочу виглядати гарно, зізнаюся Але мені ще не довго лишилося Скільки? Десь чверть години що ж, добре, я прийду через чверть години. Нащо тобі кудись іти? Наче це щось змінить? Він вийшов із будинку, походив дорогою і сів біля воріт. Тут він поринув у невеселі роздуми, і чим більше він думав, тим більше сердився і тим більше переконувався у тому, що міс фенсідей безсовісно посміялася з нього. О, вона була далеко не такою простакуватою дівчиною, невинною і недосвідченою у любовних справах якою хотіла здаватися, вона, може, і не кокетка, але від шанувальників від боїв в неї точно не було. В її голові одні сукні, а почуття, хоч і щирі, але не глибокі, і вона явно аж надто приймається тим, щоб сподобатися іншим чоловікам. Понад усе на світі у думках Діка починав відчуватися присмак скептицизму, притаман його батькові. Вона любить своє волосся і фігуру. На другому місці у неї сукні, капелюшки. А на третьому вже я. І це якщо пощастить. Його серце країлося через таку зневагу до себе і свою різкість до коханої. Та все-таки він не збирався обернути гнів на ласку. Аж тут йому в голову прийшла одна жорстока ідея. Така, що дік сам собі вжахнувся. Він не зайде по неї через чверть години, як обіцяв. Так, це буде для неї покаранням. Вона заслужила». І хоч краще частина його вихідного вже змарнована, він все одно піде по горіхи, як і збирався. І піде сам, без неї Він перескочив через паркан і ршучим кроком вирушив з вивистою стежкою, прозваною зміїним лазом, яка милі за дві гайнула по крутому схилу в горіховий гай Дік пірнув гущавину, немов у кролячу нору, і зник серед кущів і якби не шалест листя і хруст гілок, які час від часу чулися в Греєвому лісі, то тут, то там, можна було подумати, що він і зовсім з них з лиця землі. Ще ніколи ніхто не збирав горіхи з таким завзяттям, як дік того дня. Юнак працював, як раб на галерії. І йшла година за годину, а він все збирав, не розгинаючи спини. Нарешті, коли сонце сховалося за горизонтом і вже неможливо було відрізнити горіхи від листя, що їх прикривало, він звалив на плечі мішок, повний повнісінький найкращих дарів лісу, користі від яких йому було рівно стільки, скільки від купи каміння на дорозі. І простував лісовою стежиною, перетнув головну дорогу і попрямував додому, насвистуючи собі під ніс. Напевно, ніколи раніше і ніколи після того міс Фенсідей не падала так низько в очах містера Деві, як того дня. Хто знає, може ще кілька таких блакитних суконь, призначених для того, щоб вразити лонгпадлаських юнаків, були б і зовсім прояснили розум Діка, та він би знову став вільним чоловіком. Однак у Венери були інші плани. Принаймні, поки що. Зозулена стежка, якою простував Дік, перетинала крутий пагорб, що зіймався в небо ярдів на 50. Тут на тлі яскравої вечірній заграви виднівся нечіткий силует, який Дік спочатку прийняв за гілку дерева, яка відділилася від своїх сусідок. Однак силует наче ворухнувся, а коли Дік підійшов трохи ближче, у нього вже не залишилося жодних сумнівів, що на пагорбі, схиливши голову на руки, сиділа жива істота. Трава приглушила його кроки, і лише коли він підійшов зовсім близько, Істота його впізнала Вона тут же скочила на ноги І він опинився лицем до лиця з Фенсі Діку, Діку, о, це ти, Діку Так, Фенсі, винувато мовив Дік Опускаючи мішок з горіхами на землю вона підбігла до нього, жбурнувши свою парасольку на траву, і уткнулася голівкою йому в груди. А потім полився нестримний потік слів, який переривався такими історичними риданнями, яких за всю історію кохання ще світ не чув. «О, Діку! – плакала вона. – Де ж ти так довго був? – О, я стільки вистраждала, я думала, ти більше не повернешся. – Це жорстоко, Діку. Ні – Ні-ні, це справедливо. «Я обходила греєвий ліс вздовж і поперек, шукаючи тебе, аж поки геть знесиліла, я не могла більший крок уступити, тож повернулася сюди». «О, діку, як тільки ти пішов, я зрозуміла, що образила тебе і відкинула сукню. Вона досі не закінчена, і я ніколи не закінчу її, а в неділю одягну стару». «Так, діку, одягну, бо мені однаково, як я виглядаю, якщо тебе немає поруч». «Знаю, ти думаєш, що не однаково, але це не так». Я побігла за тобою і бачила, як ти піднімався по змії лазу, жодного разу навіть не оглянувшись. А потім ти зайшов у гай, і я кинулась за тобою, але не змогла нас догнати. О, як я тоді хотіла, щоб ті огідні кущі повирізали всі до єдиного, і я знову змогла побачити такий дорогий мені силует. Я гукала тебе, але ти не озивався. А я боялася гукати голосніше, щоб хто інший не почув. Я бродила по лісу і почувалася такою нещасною діку. А потім я закрила очі, уявила, як ти дивишся на іншу жінку. Таку гарну, справжню красуню, але холодну і брехливу. І я уявила, як ти думаєш собі. Та вона нічим не гірша за Фенсі. Фенсі годувала мене байками, фліртувала на всі боки і думала тільки про себе. Тож тепер я візьму собі цю занаречену. Ти ж так не зробиш, правда, діку? Бо я так тебе люблю». Напевно, зайвим буде казати, що дік тут же зрікся своєї свободи раз і назавжди. Розцілував свою кухану і пообіцяв, що ніколи в житті жодна інша красуня не заволодіє його думками. Одним словом, хоч він і сердився на неї, від гніву не лишилося й сліду. І відтепер у нього лише один вибір – або Фенсі, або смерть. Потім вони вирушили додому дуже повільно, бо Фенсі була така втомлена, що ледве могла йти і опиралася на плече діка – а він підтримував її за талію Хоч згодом трохи заспокоївшись, вона відчула в собі достатньо сил, щоб заспівати йому «Скажи, чому ходиш сюди?» І вже точно зайвим буде казати, що мішок з горіхами залишився лежати на пагорбі Аж поки три дні тому його не знайшли в кущах ожини і порожні повернули місіс Деві На ньому червоними нитками були вишиті її ініціали і як вона ще довго ламала собі голову, аж поки та геть не розболілася, намагаючись зрозуміти, яким дивом її мішок з-під борошна міг опинитися на зозуленій стежці.